פרק נ"ט הן לא קצרה יד אדוני מהושיע ולא כבדה אוזנו משמוע כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע כי כפיכם נגועה לו ובדם ואצבעותיכם בעוון שפתותיכם דיברו <אח> שקר לשונכם עוולה תהגה. אין קורא וצדק, ואין נשפט באמונה, בטוח אל תוהו ודבר שב, הרוע עמל והולד אוון. בצי צפעוני ביקעו, וכורי עקביש יארוגו. האוכל מבציהם ימות, והזורה תבקע אפעה. כוריהם לא יהיו לבגד, ולא יתכסו במעשיהם. מעשיהם מעשה אוון ופועל חמס בכפיהם. רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם נקי. מחשבותיהם מחשבות אוון, שוד ושבר במסילותם. דרך שלום לא ידעו ואין משפט במעגלותם. נתיבותיהם עיקשו להם, כל דורך בה לא ידע שלום. על כן רחב משפט ממנו ולא תשיגנו צדקה, נקבה לאור והנה חושך, לנגוהות באפלות נהלך. נגששה כעברים קיר, וכאין עיניים נגששה, כשלנו בצהריים כנשף, בה אשמנים כמתים. נעמק חדובים כולנו, וכיונים הגו נהגה, נקבה למשפט ועין, לישועה רחקה ממנו. כי רבו פשענו נגדך, וחטאותינו ענתה בנו, כי פשענו איתנו, ועוונותינו ידענום. פשוע וכחש בה', ונסוג מאחר אלוהינו, דבר עושק ושרה, הורו והוגו מלב דברי שקר. והושג אחור משפט, וצדקה מרחוק תעמוד, כי חשלה ורחוב אמת ונכוחה. לא תוכל לבוא. ותהי האמת <מח> נעדרת ושר מרע <מח> משתולל, <מח> וירא אדוני וירע בעיניו כי אין משפט. וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע, ותושע לו זרועו וצדקתו היא שמחת הוא. וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה וראשו וילבש בגדינם תלבושת, ויעת כמעיל קנאה. כי על גמולות, כעל ישלם, חמא לצריו, גמול לאיביו, לאיים גמול ישלם. ויראו ממערב את שם ה' וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כאן נהר צר, רוח ה' נוססה בו. ובא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב, נאום אדוני. ואני זאת בריתי אותם, אמר אדוני, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר אדוני, מעתה ועד עולם.